Това беше лекцията. Втората идея от Айки до е мекотата. Чували сте, че от заказва Мекотата побеждава твърдото. Водата побеждава камъка. Колкото и да се съпротивлява камъка, постоянната капка го пробива. Това означава, че капката е по-твърда. В себе си има нещо от истинския древен бой. Тя е пробив. Когато изпълнявам Айкидо, казва Морихей, аз забравям себе си. Излъчването на любов и мекота е победата над всяка ситуация. Айкидо е учение не как да победиш някого, а как да надмогнеш себе си, как да преодолееш себе си. Затова последната ни книга, една от най-хубавите книги, които издавах, издадахме, е «Божествено учение за преодоляване на тъмната страна в себе си». Събрана, концентрирана книга от 90 книги на учителя, едно от най-хубавите неща. Между другото. «Мекотата е врата на Висшия свят. Тя е и пазител, и стража, и едновременно е и строгост. Мекотата е нещо от безкрая». Мекотата е духовна сила, която е покорила ума. Тя не е умствена сила. Твърдостта е умствена сила, мекотата е духовна сила. Човекът на мекотата знае кога да е мек, кога да е строг. Тоест кога да защитава принципите на истината. Умствения не знае. В мекотата работи много строга истина. В мекотата тече висша, духовна, неутрализираща сила. Тази мекота е нещо по-дълбоко от всяка практика. Тя е изкуство, а практиките са само обучение. Мекотата е хем строга, хем много нежна. Айкидо не е борба. Нито победа, а мекота. Не съпротива. Това води до овладяване на себе си и натам пътува истинския войн. Той е владетел на себе си. Тук само между другото ще кажа, че който иска да владее другите, ще бъде завладян от тъмни сили. Който владее себе си, след време Бог ще му стане господар. Но който иска да владее други, ще си намери майстъра, по друг начин казано. Който се е овладял в него работи висша сила, която се превръща в истинския войн, така наречено истинския войн. В Айкидо не съществува съперничество. Всичко е победа над себе си. Айкидо е изкуство, да умиротворяваш всичко. А мекотата е особен, особен род строгост, както злото е особен род добро. Мекотата е изначална, докато агресията е сътворена и нещо външно. Агресията е вторична. Тя е провалено съзнание. Тя е нещо като черна дупка. Мекотата е изначална. Агресията има начало, мекотата няма начало. И учителя казва: Мекотата е велико качество. Мекият човек може да влияе и на най-твърдия и суров човек, и на най-гневния човек. Мекотата е особен вид мощно оръжие. И учителя казва, Мекотата е сила на характера. Без мекота, Животът е тежък. Има мекота, казва учителя, обаче на тинята. В тази мекота, човекът загива. Това е неразбраната мекота. Мекотата се движи според учителя от две качества. Благост и разумност. Истинския война е нещо вътрешно. Същността воюва в него, а не той. Същността е най-острата сабе. Става проза чистия дух. Айкидо е преди всичко начин на живот. И точно тук действа любовта. А любовта, според учителя, това е Бог в действие. Вътре в любовта, Бог е осигурил нашата защита, но това е любовта като принцип. Не човешката любов, не изкрвената любов, а любовта като принцип. И Учителя казва, има само една осигуреност, това е Бог в човека.